den den utveckling och situation så så hade jag den första föreläsningen om föregående anledning efter 20 2014 hände med med med Maidan eh från Maidan i Bulgnum Victor College landsrikt eh ockupationen och annekteringen av Krim den ser den mera den subversionen och den smygande invasionen i Donbass. Och så för läste jag så profeterade av att jag, det kommer inte hända så mycket på polysyriska området. Och det sa jag också 2016 när verkhovnarada hade officiellt ansökt om att få ukrainska ortodoxa kyrkan skulle få autokefali varo också från, från Konstantinopel då man sökte till Konstantinopel. Då ska man ha i åtanke att den ryska ortodoxa staten staten. Det var fel på något sätt så är det inte hemlighet felet med den ryska ortodoxa staten främst då eh ses på det viset. Men begreppet trosk är mer den ryska världen som den används av patriarken Kirill är är bra att känna till. Ni kan ha läst det någonstans. Det används nu med mycket sarkasm eh angående all överlägsenhet som som vi skapat upp likaså ska komma. Eh i i Ukraina så Men ursprungligen så syftade den gode kryll på den ryska ortodoxa kyrkans kanoniska territorium. Det är den sier som sin kanoniska territorium till heliga roset alltså så skulle vara ursprunglig utom Ukraina. Eh och det är också föralldelar introducerar först och främst i söder Ukraina och Belarus men också i det postsovjetiska området där om förut kan missa snarrit det är befolkningar som är riskallande rör risar i alla fall bortut också som också kan inkulteras i den närmänskap med ändå risk Ukraina och Belarus tjäna. Och det är en term som börjar användas officiellt för 212 rätta krill han han någonstans 2009 2010 så, så har han liksom tänkt ut den här ehm märkligt nog eh äh, så sammanfaller den rätt, rätt bra alltså den den man tänker och ni tänker på erg och golv så så klickar in i varandra de olika bitar när man lägger golv skärligt va. Eh eller för all del pussel va så, så om om man inte golvläggningslagit det så där. Eh så klickar jag ganska bra med konceptet nära utlandet som har funnits rysman sedan 1900-talet så det måste teckna områden det frustrerande eller riskfyllt som har hamnat utanför Ryska federationens gräns efter Sovjetunionens upplösning som då eh Ryssland gör anspråk på att skydda eh att skydda ifrågan kulturbevarande och språk och kultur men också i fråga om om regionen och de här koncepten som smält samman då över egentligen nästan vanligt den där 10-årsperioden som har gått så att numera det är väldigt svårt att säga det ena från det andra. Man kan prata där och säga att det ser helt begreppligt ut att då då har form av en tydisk politikbyggare. Mark Gallotti som i många år fört Ryssland ehm först skrivit om dess militära historia, men han är också expert på på rysk politik anmenar att Rysska ortodoxa kyrkan har i princip ett smält samman med Kremlin. Så is practically an arm of the Kremlin. Um, och det finns uh, i då Ukraina som har angripits uh, på olika sätt sedan 2014. Man kan ju, om man använder begreppet hybridkrigsföring, hävdas att Ukraina började sätta sig för angrepp från hösten 2004, det kan man göra. Men det ska jag inte heller prata om. Nu får jag föreläsa om hybridkrigsföringen. <laughs> Jag ska tänka på. Eh börn för, för alltså Ukraina skulle kunna tjänstgöra som mm. bästa bra exempel på på på tillämpa vid krigföring men också hur man hur den här krigföringen inte längre formerar för all del. Eh så de de blir ju lite de får ju svårt på 2214 det blir lite dissonans sjänne då en en en amnlig överenshet över kyrkefiskråd över och är autonoma del av de nu kyrka 1991 då blir autonoma viss viss men eh biskoppar för då kan kyrkodömsche kan flera av biskoppar ärkebiskoppar metropolitern då sitter i eh ryska kyrkosynoden till exempel eh den eh, ukrainska ortodoxa kyrkan från Moskva-patriokatet i Ukraina så lägger man vanligtvis bara en p-blad inom föräldringen så särskiljer dem från andra ortodoxa kyrkor där kyrkan är nu för tiden. Eh, de tappar, börjar tappa troende med start 2014 och föregljuta skäl. För att, för att eh, folk på olika håll vill inte riktigt bli associerade med denna kyrka och i och med, och det är viktigt att komma ihåg, att det är församlingar, stift och så vidare som är juridiska personer, det är inte kyrkan i sig. Som är det, utan de enskilda, så går det faktiskt att knoppa av. Plocka så är det som att plocka sparta vinger va? Det är lång och tråkigt att göra. Makaffilla i Koreas är små i lång så liksom, det har ju som tipp påbörjade den Leninlof församlingar som började lämnas och så då i beroende på politisk situation och hur tillspetsat läget var i fascismens gripshandlingarna var och så vidare hur var det här dessa hur det alltså relationerna mellan Ryssland och Ukraina och de religiösa relationerna förevisades i media så till tog eller avtog när det är det. Men det är församlingar som den här som som skapar traktatets kyrka de får inte tillbaka de här församlingarna. Man till och med så så småningom för att underlättat runt 2016 så inför man en lag där man man på något sätt så måste man reglera de här övergångarna så att man man reglar så att det måste finnas en kvalificerad majoritet av få de trevliga delar av församlingsmedlemmarna som två gånger du ska rösta för säkerhets skull. Så det finns liksom ett lagverk för, för det här från lagstiftarens sida från Verhovna Radda. Eh, sen så försöker man eh, på något sätt lagstifta kring denna kyrka. Här står säkerhetsstatus för religiösa organisationer vars centra styrs från en stat som av Verhovna Radda erkänns som angripar stat om jag får behövligvis om det inte gör ont i ditt hjärta så, så så kan jag gå vidare du, du är litteraturvetare men du, du är ju smidigare på det här det är så den här lagenheten eller lagförslaget det har väl aldrig riktigt tagit skruv va så, så just för att det finns ju en religionsfrihet som är grundläggande och så finns en, ett behov av att reglera verksamheten och det är väldigt svårt att förbjuda eh liksom en hel kyrka i sinhet om det är inte är den individuella person. Och så måste ske då det är att alla sig alla sig kommuner statsförvaltningen eh den här typen av myndigheter och sedan olika län då måste fatta beslut för sina diverse områden ifall det överhuvudtaget skulle bli aktuellt. Så det är en ganska komplicerad process. Eh, sedan då, våren 2022 eh, och föregivna skäl så har det ju också förekommit ett försök att olagligt förklara den här kyrkan. Vilket också inte heller fungerar. Senast så kom det börja ett förslag i, med oss fram i januari eh, och dess andra, den ska ju upp till den andra som det heter Chitanie. Vad blir det? Läsning? Behandling? Behandling? Den du behandlar nu håller alla i nära framtid, de närmaste månaderna. Men den har ganska små förutsättningar att gå igenom. Eh, faktiskt. Men jag ska aldrig utrycka någon form av säkerhet i detta fråga för jag har haft så fel tidigare. Så 2018 så händer en sak en stor sak va, ja, det är ju som att det är den det är den ukrainska eh, autokufala ortodoxa kirkan som är en liten eh, är schö mindre kyrka med rötterna i mellankrigstiden i Ukraina men också i en diaspora som också reaktiveras. Tyskarna blev avskaffas av sovjetiska staten och det blev att det på ett sätt polariseras av tyskarna och kanske 20 år under en diskopp från dagens östra polen. Den ortodoxa kyrkan Kiev patriarkatet de går ihop Efter en lång process, och de inleds med officiell vädjan från den hållna rada om autokefali till Konstantinopel, och jag tänkte att det kommer inte att hända. Det är en politisk handling, man måste visa att man tycker att det är saker som vissa företrädare, och man skapar till Karthets kyrka, gör, nu kan jag inte är acceptabla. Men, jag sa också, det erkänner det men Mathias vet det ändå så han skulle kunna tala om det för det senare så, så här, men att men skulle säga att han är faktiskt troende i ortodoxa patriarkatskyrkan och i sens studiera saker han tar nattvarden och så vidare det är fullödigt troligt att, att hans skulle göra någon form av move mot mot moskov patriarkatskyrka i till aina. Vad man ska ha ljud i moskaterpolitik Sen, sen har ju fast få, få med få av organisationer och mynd institutioner har bidragit så mycket till den process som själva har skapat traktatet va och och turiska statsledningen så har bidragit till den här processen av alignering som inte alls hade lyss om de hade fortsatt i all evighet de här 200 kanske. Men Prokencko möter Bartolomeus som är konstante duppel patriarken som alla vet. Vi kan räkna upp att patriarken har också sen sent 300-talet. Vi får ni som hem och peace. Eh i augusti 2018 reser patriarken Kyril Typet Tribastomelios och till hans ö efter Istanbul för att han de katt, jag, det hos har kapti kyrkier. Det här måste riktas förhindra den någring gör ny. Och det har aldrig förrättigt. Han läser därifrån helt utan ytterträppat ärende. Den 10 oktober 2018 bestämmer Konstantinopel patriarkatet synod att Kievmetropolitankatet blir olagligt absorberat av Moskva patriarkatet. Patriarkatet 1686. Det är så bildbart för en historiker att höra. Men det är bara några knäppningar med fingrarna för en institution som jag jobbar med evigheten som referensram. Så så det ska jag kanade. Men vi överlämnade inte Kiev eller Truppan i Panatet ni fick administrera. Som jag sa tidigare, vi fick administrera det efter en orolig tid när man behövde ordning och stabilitet och fred. Och det kunde inte sig garanteras under. Vi kunde inte garantera det på något sätt kyrkans liksom, fortsatta fotplan under de här eh, förhållandena. Eh, så det är en tolkning av kanoniska rätten som man gör så då menar att Kiev har ju själva verket aldrig upphört att tillhöra att vara autokefal inom då Konstantinopel patra katex under deras vingar, och eh, rejserna då som sagt blott administrerat den eh doktor även bort exkommuniseringen av kyrkoöverhuvudena för ukrainska alltid på ortodoxa kyrkan i patriarkatet kyrka. Eh och i den del andra administrativa åtgärder eh alla det är viktigt oktober 2018 alla alla kyrkliga funktionärer präster och så dit allt prästerskap ansågs nu till hörar Konstantinopel patriarkatet. Välkommen, välkommen åter. Så. Eh hos kvar kapar banden, de vanliga banden med med Konstantinopel patriarkatet, där ovämnadebart autonomi i sina bömer, det är som att liksom riva upp diplomatiska relationerna i, i den religiösa ortodoxa världen. Det det det var som hände kamp den 10 oktober så de, de fyra dagar tänker mot nisten över saker. Eh i december 14 december avregistreras de här två ortodoxa kyrkorna, alltså Autokefalav kyrka patriarkatet. 15 december förklarar ett kyrkomöte att de bägge har förenats. Och den nya kyrkan leds nu av 39-årige Epifani som 6 januari 2019 var jag sjätte i Norge för dagen i doktorns kyrka. Patlias. För mm. julafton. På julafton 2019 så räcker då eh äh, räcker eh äh, Bartolomeus över en gigantisk rulle med dekretet som förklarar att den kränkta doktorns kyrka nu av sin moderstyrka som är konstant i Lope, som allt som har varit i sin 988 får åter sin autonomi, sin, de är autokefala självhöftade, det vill säga de, de, kan, de kan agera utöver eget huvud. Och här kan ni läsa allt som jag sa precis, vilket betyder på att jag har för det viss mångfungerande minne och anträktningar. Väldigt opedagogiskt att göra på det viset. Men vi kan alltid kontaktera anträktningarna i och eh, med att patriationen för sig med en pdf-version av förmämnden här. Eh, och vad händer? Det är intressant. Det mm. kommer liksom... Moskva patriarkatet sker till Ukraina produktset att försvinna. Den var i under lång tid under Kajarsch självständighet den största ortodoxa kyrkan. Men de som sagt så förlorar de församlingen ständigt i Renill som blir i någon form och forsk 2022. Eh de får ju eh Poroshenko och mot sig som ser också en en möjlighet politiska realisering då, Arnia Nova Vira, Försvarsmakten, språket, tron. Eh, vad ska man göra med den Moskva-progna kyrkan? Och en del av detta har jag pedagogiskt nog redan sagt. Här ser ni Poroshenko som är motståd av nattvarden från Metropolit Epifani. Eh, som var på säkert avsiktningen också så valde man en tämligen unge man är teologiskt utbildad i Ukraina och i väst till metropolit. Så han är ju jätte gammal kan han vara 43 år. Vilket är purung, i purum tog då åren i metropolit för han han. Ehm det sker viss av avmattning eh i politiskt stöd efter Zelensky ställs som president och också Zelensky eh blev betydligt svagare så, eh, så gott som i alla ukrainska länder då utom jag tror vart tre. Det var tre, eller två som inte röstat på honom. Fast det där han inte fick en majoritet. Eh och då började man se här som en punkt att ska, han hade inga tydliga ställningar han skulle lugna in, inrikes eh, situationen. Det var också att han skulle på något sätt dra ut en hand i motsvarande dåvarande Och, och och med med långsiktig fred. Och jag också en paroll som man hade i Bagra. Jag tänkte det var ju nyligen eller det kanske var några månader sen något bråk om Krotklostret. Mm. Vem som hade rätt att befinna sig i klostret. Är det var det ett bråk mellan den ortodoxa kyrkan i Ukraina och de här moskva trogna kyrkan då. Nej. Nej. Jag kommer dit. Jag då kommer. Krotklostret tillhör inte någon kyrka. Mm. Ja. Och här tror jag tror att man ser att majoriteten det var det jag syftade på för shaman över går. Okej. Okay? Vi kommer ihåg att när jag nämnde det det skulle vara 2/3 delar majoritet av de som har röstat två gånger. Just för att det blir ganska upprivna ändå många på det är inte alla som alltid vill vill, vill bidra. Det blev upprivna scener som entreerades i media absolut där. Så man man valde också att att bygga in bygga in disträgelse skapa en ram där det begångar för att ändå drainera något skapa traktatet då för församling men ändå skapa en ram som var tillräcklig för att eliminera större lokala konflikter så där mer avancerat att man ger ett åt få av de resterna. Så man skapade då ortodoxa kyrkan i Ukraina. Här ser ni då Bartolomeus eh Konstantinopels patriarken och den unge Epifani eh när de tillsammans då det rätta gudstjänst där på än utanför Istanbul där Konstantinopel patriarkatet ursprungligen. De heter officiellt sett så tror jag att de heter ortodoxa kyrkan i Ukraina. Eftersom Konstantinopel patriarkatet helt värna inte kunde ha bäng så franska ukrainsk ortodox kyrka Den ortodoxa kyrkan väcks det är allmän hävdar för närvarande 9000 församlingar, 77 kloster, 47 stift, det man använder gärna de här siffrorna i i i liksom i den mediala debatten. Eh det är i alla fall var Epifani sa för bara att vår väckelse. Om man beräknar med att max 2000 men minst 1000 församlingar ska säga och gått över sedan 2014 med visst acceleration efter i goda 2024. Och det folkvandla låter som klart att alla vill eh byta sitt tillhörighet. Vad har då förändrats i sammanhang Jag vet att det, det är väldigt det var väldigt svårt att hitta en färg som harmoniserade men men förstår att det är det ändå bättre än vad det är som man bara gör på färgen. Eh i frågan om Bifannis eh, kyrka den jag tog och tala om ortodoxa kyrkan så har nu erkännts av Konstantinopel patriarkatet Alexandria patriarkatet och grekiska ortodoxa kyrkan eh som passade på att satten ner foten eftersom eh de ristka ortodoxa kyrkan trängdes lite på bland annat ön Athos. Nej, inte en Athos. Inte Drakos. Nej, Athos är det. det att ja, ja, ja. ja, på berget Athos så och och vi provar kloster och, och så där så det var också ett sätt för grekerna att visa vem det är som bestämmer. Vi göra den här den här rörelsen de uppfattade den ryska verksamheten som lite allt för vidlyftig på Atosberget och så många anspråk som restes där så att det, det, det finns en konflikt i bakgrunden det finns ingen konflikt i bakgrunden med Alexandrian i Sabin och Skva de ligger bara närmare konstantinoppetriarkatet så idémässigt Sakrament gäller inom de här cirkorna för det var ju så att när det fanns tre kyrkor också i Ukraina så var det, ju det enda i vårt nästa domän internationella erkända sakramentet var de från Boskapat kyrka. I övrigt så gäller inte sakramenten egentligen. Eftersom det var ju en, det var ju lossas präster som hävdade att de hade kyrka i princip från från så var det ju inte dokument eh ortodox perspektiv så var ju precis början nematien tid de antika trepti. Då då borde jag ha fått autodokumentation, fått dokumentation, en stämning, en ställ, stämning helst från Moskva. Men fick den det från Konstantinopel för den här innovativa eh historietolkningen. Ehm Moskva patrikatets ukrainska kyrka är i besittning av flera viktiga objekt. Eh i allmindre grad är de i min besittning av groktrost, groktrost rätt Sofia katedralen som inte används för religiösa syften väldigt sällan. Eh de tillhör stat och kontrolleras av kulturministeriet, ministeriet för kultur och informationspolitik. rätt fulla namnet det. Ehm så att vad man gjorde det är att man sökte om kontraktet. Och sen började man inventera klostret och det är det som tilldrogs internationell väcks uppmärksamhet eftersom de förstås då använde det här som att visa att liksom, religiös frihet inte gällde i Ukraina och så vidare. Eh på Roskanals kanal för all del som officiellt inte är hans kanal 5. Deonteleterade gärna den journalistiska platsen. Det klickar på en mm, lite utfall så där, utfall så det, det var det var ingen hjärtlig stämning. Det var lite upprörd, men det var ändå, får man säga, det, det blev inte enstaka folks för folks för någon enstaka människoslags, men det gick ganska städat in så man har ju gradvis tagits tillbaka. Det finns fortfarande, de finns fortfarande på området och de kontrollerar fortfarande eh den största kathedralen. Men men Pifani har fått glädja sig med spenska kategorier i alla fall, om inte jag missminner mig, som de fick då kring jultid faktiskt, förra, förra, förra året. Sen har ju också sig, man har gjort och vidtagit andra symboliska åtgärder, man har till exempel bestämt då att man ska fyra jul samtidigt som övriga i Europa då och och, och som det i år var så man har sett man har övergivit den julianska kalendern i ICC. Men på traditionellt ukrainska vis det var fritt. Det är den det, det, det rekommenderas. Traditionellt från, från, från kyrkans sida eh det finns en så möjlighet men all eh, församlingen inte önskade eh så så behöver den den kan fira även du det 30:e jag har i för allting. Eh och eh, det finns ju att säga det är ju bristrädslat för den de här processerna, de är ju politiskt politiskt sett lite latade eftersom det det har övergången kan ju skapa prejudikat för andra cirklar. Ni tänker på Balkan så så finns för närvarande beväldig från Bosnien och Hercegovina kanske cirka kanske strävar efter att komma ut från serbis kontroll. De makedoniska kyrkan har gjort det. Men de hade betydligt bättre juridiska utgångspunkt, men de gjorde det också genom Konstantinopels försorg och sedan sen så de gjorde dem upp fredligt. Där mot är det mindre troligt att det inte kommer ske så problematiskt i Montenegro. Belarus för all del va det som en gång i tiden var ju den nerade kyrkans högborg som sedermera blev så framgångsrikt för ortodoxa eller utan att säga under 1800-talets gång i omgångar och kriget driver mot tyd Alltså, att utlära hur hållning egentligen har skapat det katets ifrittande i eh uh, i Ukraina. Eh um, här har ni för all del siffrorna som som togs 2020 2021. Där är ju åtminstone majoriteten av de tillfrågade hävdar att de tillhör antingen en Epifani kyrka, metropoliten Epifanius eller så är de simply offert också, det är ju från ett sådant här svart hål men man vet inte riktigt vad det är för en massa. Kanske vill folk helt enkelt inte säga va? När, när de får, äh, får, får en, ser en penna eller en mikrofon, får en mikrofon i ansiktet. Det är många också som inte sparar, som ni ser. Men efter invasionen, så ni känner ju till överläggelsen av alla vänstriga offer. De sena 20-talet grylls då öppnas stöd till nationen. Det blir visst hur riskkyrkan blir till en riktig rysk statskyrka som inte på samma sätt intresserar sig kanske av de troende i sig utan lever i en symbios med staten där de troende kommer i andra hand. Och nånting måste göras tänker då Olof som är metropolit för att slå på trepatets kyrka i Ukraina som officiellt ansvar för Ukrainska ortodoxa kyrkan och dearna lägger till MP i parentes. Det visade sig på tre olika heter. De de håller kyrkomöte 27 maj förra året eh som resulterar i någonting som skulle kunna beskrivas som en administrativ men inte andlig skilsmässa. Eh de, de de minimerar kontakterna. Eh de <hör> <hör> Så vad gör du mer? De hävdar åtminstone att det är fullt att citera Metropolitanument bokstavligen eh alltså i praktiken har vi bestämt vår kyrkas format som autokefal. I praktiken och i praktiken så har ni inte accepterat att tala som om de om de nu ser sig som andliga dotter till oss, kvar, så måste det gå erkännande därifrån och man får inte ha standardpolitik över en autonom status till självhögdat och autokefalt. Men det görs ju sådana för förändring va de de slutar om den patriark kirkil i sina böner under gudstjänster vilket annars hade varit en gest av erkännande man erkänner honom som en offergåva. Eh att så en en överordnad eh och man inser att man står i någon form av förbindelse med med denna person och med denna institution så då man på motsatt Jag vet inte om att lägga på is. det är spanska uttryck eller legendfri. Det är väl precis att de var rakt på i som de bara liksom initierat upp det. Utan det det här är inte långt ifrån vad gjort och det här är ju vad som var jag runt och mata folket på djungeln så reagerade ju helt på historiskt sett det ska för att träna för och skapa ett konceptet i radutsoranden som kunde stor kasta man bila rent alls som som direkt stöd för invasionen husfall patriarkatet då tar tar över som händer för för, för det är äh, ifläggningen av relationerna visst då man administrerade oss och tar de över eh äh, stift på Krim och i Östukraina så som hittills då eh äh, hos patriarkatet i södra Ukraina det djure att administrera men i praktiken inte så så det det, det var de kunde göra. Ehm. Eh i november 2022 eh det det blir ju liksom så att regeringen och säkerhetstjänsterna i Ukraina de försöker realistiskt rida på den här vågen av folkligt missnöje. Eh med en det exemplet har så uppviste uttalanden från olika personer från Moskva traktat och stöd som har visats upp för Ryssland. Det är att där du får oväntat besök, det är inte ju vanligt, utan det är SBU som kommer till dig. Och SBU krävs att säga att chans att jag besöker på många platser, de tar och kokar av stift, för stift och de uppdagas stora tidskrifter då som är sjukförsöker i ågas mening så att det vidare att de de liksom förkunnar till Ukraina och Ryssland ett folk av Ukraina och Ryssland vill förena det vidare. Eh och de kanske har legat där i 10, 15, 20 år men de har blivit utlagda de kanske inte var det var ju språklig förstås. Så förhållandet en en tidskrift som som tradsvarna Jerusalem ortodoxa Ryssland eller eller något sådär som har legat Och nu hittar man annat intressant också ryska pass eh pengar eh samtida ryska flygblad och och, och så vidare som som som är subversion rakt av då som de man använder sig kanske nästan direkt mot samhället. Eh, det uppdagas också att flera inom ledningen för utformandet av paketet till Ukraina är också ryska medborgare diskutera med dem från polisen om offret. Vad då återigen då kommer som som brev på posten så kommer en vårdhjälp som man lätt kan dit då och det är att man faktiskt lyckas brottklostret. Det har man gjort juridiskt sett och de har inte lämnat om man har inblickar då från myndigheternas sida man kan förstå så in med polisen släpa ut de skäggen för men det blir det görs inte så bra på trev. Det, det gör man inte. För att då skulle det påverka utgynas mjuka man. Och det Utan man man man kommer man satsar på långsiktigare lösning. Så den här med avlegalisering det är ju inte det är nog skrivning för att förbjuda det det här taxa. Det är svårt inte säga så bara ana. Så det men det det är vad det handlar om i princip då. Sen lokala sigåliga åtgärder. Statsförväktiga inte nog vill förbjuda den som har vattenbesittning på. Inte som helst juridiskt fett i det faktiskt. Så att det det det är mer som en manifestation ju va. Här i vårt område så tillåter vi det inte men det finns ju liksom ministeriellt i lagen för det. Det kan inte göra det. Det kan inte bli något liksom en slags samförståndbart funktionär så att det eh, här står ju liksom religiösa friheter då på på eh Uppsala traktatets sida för man vad man behöver göra det är ju faktiskt att uppdagat konkreta subversiva åtgärder någon form av liksom fint lite antistatlig verksamhet har på mot i denna församling eller detta denna stiftsledning och så vidare. Man kan inte bara pengar i allt sai han det fördiel det efterrummet så det häxstol sandolit eh att det närmaste tiden att det är andra framläggningen av lagförslaget om ekonomiskt framgångsrikt. Ehm bilden föreställer kryll då som som presenterar chefen för Rosvalde vars namn Alejandro Matias. Det är Kirill med chefen, en general som är chef för avdelningen liksom seriiska inrikesgrupper då som är ansvariga för att hålla i rikets ordning, men också varit verksamma i Ukraina när man handlar för att stå säkra och passifiera områden då, och, och och hålla befolkningen lugn. Eh, i så vid europeiska makter. Nästa sista punkten längst ner har ju det där påminner jag Matteus som det i den bygd ortodoxa kyrkan har egentligen stora insatser för den ukrainska staten och för befolkningen under under krigstiden inklusive grekokatoliker och, och och andra samt då. Sen kommer inte den presentationen längre. Ja, ser du där Se från se det från de troendes perspektiv. Nu har jag pratat om om globalism och autokrati och Falein, om, om hur cirkelpolitik, om statlig politik. Eh uh, hur ser då eh uh, de troende eh uh, själva på detta? Har ditt uh, ungefär har ditt uh, så ses. Har ditt religiösa samfund gjort äh, efter fullskaliga invasioner gjort något åt Ukraina? Eh hjälpt flyktingar, hjälpt eh äh, försvarsmakten, inhyrst flyktingar, eh äh, tar tin eller distribuerat humanitär hjälp från utlandet? Stött mer eh äh, medicinska så så stött medicinska och sociala institutioner då ser ni UOC, na, Ukrainian Orthodox Church MP Det är, det är inte MP som är military police Utan det är er som i Moskva-katerokatet Att de troende uppfattar det ändå Som eh, det är 70% av de troende som menar att de har hjälpt kyrkan och hjälpt flyktingar 75% att de har bistått för sparsmakten och lite förintet kanske för att ofta så har ju också krigshandlingarna dom mest synheter ska i områden där den här kan har kanske starkast ställning. Eh 60 65 nästan håller upp emotset deras deras då samfund och bidragit så de de har en sann uppfattning som sannolikt speglar i i, i storban situationen på varken någonstans var inte ute i byggtena. Sakerna är inte fullt så enkla. De har faktiskt en bättre uppfattning om sig själva än en Epiphany kyrka, Orthodox Church of Ukraine, i Ukraine under. Och det är också kyrkan i Ukraina där så den mästra kolumnen vänstra kolossen. Ska få ta en kompass så att vi kan se om jag hade det är eh eller för all del grek och katolikerna som döljer sig om där till UGCC. Högst bä och bäst uppfattning om sig själva, det har ju protestanter i de evangeliska kyrkionerna, de är gradast berättare ofta, så det är... Eh, och, och de är kanske också... De kanske traditionellt sett också bygger mycket på att gå nerifrån initiativ och personligt engagemang. Eh, föreställer jag mig. Så det här kanske talar ändå ett annat språk. Den här opinionsundersökningen och det är, det är hela Zoom-Comp-center. Jag hann inte få med det i förra föreläsningen för det skedde publiceringen efter en föreläsning. Det här är ett år gammalt. Och ni behöver inte klocka ner allt det här för att ni kommer ihåg det. Jag vet att man gör det tvångsmästigt. Jag sitter på en tvångsmästig. Fasta bättre. Så jag skulle sammanfatta det med att Ukraina har lång historia av religiös splittring eller pluralism beroende på på tid och rum och politisk kontext. Alltså misstolkar man det som en pluralism i fredstider eh och demokratiska förhållanden så är det kanske snarare pluralism. Eh en enorm, snarare, undantag sedan 1500-talet. Och det har skett eh, påtaglig radikalisering mellan Moskvatrona kyrkan och de övriga östkyrkornas prästerskap och troende i spåren av kriget och den storskaliga invasionen. Och den är ändå inte sådär övervändigande om man tittar Jag bläddrade, jag hade anledning att bläddra inom hela den här korsyren från Vazundkovcentret i eftermiddag. Det är inga inga revolutionära siffror som som kan som kan användas i supersiva system och vite makt som Pola. Religiösa splittringar är tacksamt område för ryska provokationer och påverkansoperationer åtminstone sedan 2004 när man gick in i en konfliktlinje i den Kovics då var är det? Vill du disjuschän med smukimschenko. Ja, och Hans von mm. der med omtagna andra val och många. Det känns som en annan värld och galax, Mattias, men eh, jag jag spårar det nog till till den här tiden. Och så blir det en del av det som nämns som krigsorsak då. I Putens tid. Det trycket som som regimen i Kiev och i hus eller på stora lag har utövats mot ryssar och och den ryska konturen och dess olika tillträngande. Och boskapspaktaten till i Ukraina kommer nog fortsättningsvis tappa tappa troenden, de kommer inte tappa alla troende. De var för all del fortfarande eh, även om om de så småningom lämnar grottklostret så har de mer så har en mycket gigantisk anläggning i Ternopilslänen som heter Kerkaska, det är det första. Det är i samband med testet. Först då måste man måldrän för många av stå infrastrukturen nästan fullt och halvsatt i fullsatt så har du inte kommit höga. Ja. Det är inte för Percerskava, det är ju grottkloster, va? Ja? Det finns ytterligare komplex i i, i Västra Ukraina som är stort som har dock andra eh, till den har då långtidsuthyrd av ditt frit av Jakob Komits regering när de begav sig när han hade presidenttid. Potchaevska tack. Min mor mor hade Potchaevska och jag har som panorama bild på vägen och jag kommer inte ihåg det. Jag är usel, ett uselt barn barn. Kom godt no? <laughs> <laughs> Så att utsikterna för en ortodox kyrka i Ukraina tror jag är ganska små. Jag kommer inte säga, som jag sa för flera år sedan, att jag äter upp min skjorta, om det händer. Jag får fortfarande inte ätit upp den, men någon <laughs> gång måste det kläva. Eh, utsikterna är små, men se vad fel många analytiker har haft de senaste åren, hur många missbedömningar som har gjorts. Det säger jag förstås för att urvattna, mina gällande missbedömningar. Men, i i k det ska mindre så tror jag att det finns ju en en en kärna av något troende då som inte vill lämna den här relationen. Eh uh, och jag tror nog att dom efter Volga finns ju något sätt i Sibirien för där finns ju också om ni där är tillbaks till min nästan här kartan från högskolan provet över över hur pass många som var praktiserande troende i Karga som är det som liksom dom de Volenska samlingarna och stiften då med som en form av maktfaktor på det bättre att ha en eh, då mer glesbefolkade inte i fråga om människor men om tronligt och annat håll i kraft. Så att därför närvaranden där finns typ där kusterna dåda kärnan alltså, som som eh, alltså det var beroendet tillhörde pålen med i den där kaniksinen alltså i till förrisslan efter Polens polsvittaliska samvändesdelningar. Så att... Eh, men det behöver inte bli som jag tror. Det här är som jag tror. Det här är min bedömning. Därför måste man bli en bedömning, men jag säger inte att jag vet att det inte förhåller sig till det inte. Vi får se vad jag säger nästa år. <går> eh, jag tankar <går> för att pressa en veckens öppna <går> frågor. Jag har själva inte tolv minuter för detta. Om ni har frågor. Ni får bara fråga oss om sen nästa. Ja, vadå ska vi se på ett tre eller ett. Jag vet inte att jag oförstått här stället för att det ska vara det jätteväldigt dåligt taste as wish you gone. We are gone long from this moment because det han han är inte förkjut till Zelenske. Han påpekar nog att den ländska ukrainska staten S.V. har begått raskt mot ukrainska ukrainska-okrainska-okrainska-kirken. De har stängt ner församlingar och så vidare och mot två-okrainska. Det var väldigt upprörande detta och som sagt inte med åsikt, men med hans åsikt. Så att, så var det var ett synfrut till den här ukrainska staten, där ingripade sig på en ukrainska-okrainska-kirka som är sammantypen med den moskva-pateriakon ärs uh, data serie som en uh, som en säkerhetsåtgärd så det de speglar en radikalisering som följer och i krigets form. Eh uh, hade kriget inte inträffat hade de nog de hade nog Thomas och Attokefalini inte inträffat de inte 2014 inte atts RDS rasior hade inte inträffat de 2022 inte inträffat Däremot, har inte staten rätt att stänga ner församlingar? Det kan man inte göra, så jag tror faktiskt inte att de har stängt några församlingar. Däremot så har en del präster satt i arrest. Föreståndaren för Abboten, som det heter på västspråk. Archimandrut, blir det, det då, före för grottklossret. Han sitter ju vid husarrest, fortsatt. Han satt i finkan, han satt i arrest ett tag. Han sitter inne och, och flera andra högre präster inom äh, äh, Moskva på Tarkatets kyrka, och det är för att man har hittat kompromitterande material som, äh, som sedan flera år tillbaka är olaglig, alltså just som hävdar, om du hävdar att det är rysarna och ukraina rätt folk det är det subversikt, I, i lagens mening, och då, då, då annars är ju utdraget högt också så ni måste ju in på talet mina när Pavel så så så lite liksom lite mer klart kanske vad det är som man har har på honom att få han ju väl deklarerat detta. Så så det det var som har hänt och det det kanske också var om man tänker sig att det där upphörde va de har på de var nästan aktiva november, december, januari 2022, 2022 23 23 och sen upphörde det. Så det, det var ju också kanske nåt som var farlig till denna institution. Varför? För att man inte kan förbjuda dem. Det kommer nog inte att ske i den här tiden. Tack för ditt svar. Som sagt, det är inte min åsikt att det inte är en kristolokstad ens åsikt. Nej, nej, nej. Jag kan inte bara insikta vår förståelse. som som styr politiken så har det varit väldigt mycket test. Det är väl brått så många man dens. Det, är... det kan man tycka, ja. Absolut. Och Kircher och till och med hur ju inte några klara hudalag fördänt det som har hänt sedan 2014. Han höll sig borta från krim och röstningen i mars 2014. Han visade så minst att det är inte är dumt något. Den där men Görbritt så är det inte så att han har sagt att det här är moraliskt förkastligt på något sätt att eller att det här kriget är moraliskt förkastligt utan han har gjort har gett en lös chans som, som stod på förväntan så och detbart också att att jag ska bli på min favorit publik publik men cirkeln har jag använt som som som som ett sätt för för supercity verksamheter undergrävande verksamheter och båda kan separationer mot portfoliot sa jag men på andra sidan så finns ju också det där som som så att säga som finns längst ner i, i den här zonkomcenter i den där datan som som som inte uppfattare på det viset. men stat eh det är det någonting som Ukraina har lärt sig de senaste åtta åren det är att man inte ska lägga några fingrar mellan ifrågan den egna säkerheten för det kommer att kosta i efterhand. Man eftersatte säkerheten egentligen de första 20-plus åren av självständigheten. Man trodde sig som att det skulle inkludera vår internationella struktur eller ha någon form av försäkringar och avtal det är begränsat och så vidare syns det stackar säkerhet men så blev det ju inte. Svapt det. Jag har jag har full förståelse även om jag vet inte vad det är som ligger liksom bakom. Eh, mm. uh, ofta som man har hittat något det kan tyckas alla som har hittat något. De har sagt de inte hittat något. Men man man har ju rätt att skriva om man har själliga distankar. Mer frågor? Ja. Men land ortodoxi i min uppfattning att det inte finita dogmatiska skillnader. Däremot fick ju de som in i ikonen 1596 och då det grekokatolikerna som är deras liksom religiösa arvringar, de fick ju upp då får jag nämna katolska dogmat och det är tillägget till den våken också men Och nu befinner jag mig utanför mitt löv som jag brukar sitta på undersidan och knapra på. Det är ju min egen kammare. Men det är en av de dogmatiska sakerna som de fick ta till sig som inte alls stämmer överens. Som det som låg till grund för brytningen efter 1053 mellan köra. Den officiella brytningen, alltså den egentliga brytningen kom långt tidigare. Den politiska, men det man handgav som skäl till den religiösa brytningen av Östlandet så det finns skillnad men det är de grek och katolikerna som står för om överhuvudet är ju påven det är ärbetiden i Vatikanen då så så vidare. Så heter Franciscus 100. Det är faktiskt hela vet Franciscus ja. Och han är potentiellt så speciellt från från mestadels ryska statens perspektiv, för han är ju jesuit i kursbrottet. Det var någon som väckte handen här också. Jag undrar, vilken roll spelar judendomen efter tiden? Jag skulle säga att ingen alls, annat, annat än att de finns. Det finns spel, förlåt misterina innovationer, fanns det väl 400 000 judar eh ju kan sen då ju frågan om alla har praktiserar tro eller praktiserar inte så det det finns ju Julstråle det finns ju såna här och men politiskt sett så så så har det inneburit så. Men det är för få sen sen är det ju i och med att en del ljudare är sekulära så så är det ju där det som har ett gemensamt golv politiskt vilket då kanske vore ändå bröstade som, som en människa, som en organisme. Men om ni inte har fler frågor så överlämnar jag, så tackar jag så mycket. Ni kan alltid fråga mig genom att fråga Mattias om vidare med våra frågor men vi kommer på någonting i efterhand. Um, så lämnar jag lämna till Pati Röntgen, tack för ytterligare ett tillfälle att sprida min visdom. <här> tack så mycket till dig. Mycket.